Lambilla. Apa. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Udaletxeko lanpostu batera aurkezteko mekanografia eta kontabilitate ikastaro bana egin nahi dut. Eta zein ordutan comenizaitu? Bueno, eta zenbat denboratan egin nahi duzu ikastaroa? Ba, 3 hilabetean edo egin hain nuke. Arratxaldez, lauetatik aurrera, alba da. albada. Os ondo. Ea, en, zer iruditzen zaitzu lau terdietatik bostak eta erdietara mekanografia? Eta gero bost eta erdietatik zazpi terdietara kontabilitatea? Mm, a ber, ost, bai, ondo, ondo. Baizu, eta zenbat kostatuko zait? Ba, matrikula iruro gehi euro dira. Eta gero, hilero hogeita marre euro. Garezti itxo, baina, bueno, bueno, tira, tira. Eta titulazio horik ero ematen duzu? Bai, bai, titulazio ofiziala ematen dugu. Mm, bale, vale. Eta noiz hasiko nahiz? Ba, eh, bihar bertan nahi baduzu. Betesazu, fitxau, zure datuekin eta kitxo? Ori, menxe duzu, bete dut. bai, uh -huh, eskerrik asko. Ba, orduan bihar arte. Mhm, vale, da ba bihar arte. Okay.